Землі разом з трударями роздавалися вельможам. Кріпаччина ще більше посилила гніт простого люду. Та на Забілах це не відбилося. Через 10 років Карпо, дід поета, стає борзнянським повітовим суддею і дістає титул колеського асесора. У трьох селах борзнянського повіту в нього було 400 душ кріпаків. Карпо Миколаєвич мав трьох синів і дочку. Старший Іван, дядько поета, займав посади Івангородського сотника, бунчукового товариша, судді Борзнянського повітового суду, депутата дворянства Ніжинського повіту. Молодший син Федір був сотником першої Борзнянської сотні, а майже всю першу чверть XIX століття – Борзнянським повітовим маршалом. Середній син Микола Карпович народився близько 1766 року. Він не досяг таких успіхів, як брати, і по ієрархічних щаблях вище судді Борзнянського Нижнього земського суду не піднімався. Зате вдало одружився. Надія Миколаївна Риба, мати поета – була дочкою Борзнянського сотника. За нею дали придане 100 душ кріпаків і 410 десятин землі в селі Красилівці Борзнянського повіту. Вона була жінкою освіченою. І якщо в другій половині XVIII століття борзнянська школа давала освіту багатьом хлопцям, то письменність серед жінок була рідкісним явищем. Отож, Надія й виділялася з-поміж інших. Про її вміння читати, писати, декламувати вірші говорили не тільки в Борзні, але й у навколишніх повітах. При цьому обов'язково додавали про вроду дівчини. Микола Забіли ніби був народжений для Надії. Тендітний і вродливий, він захоплювався книжками, обминав кулачні бої, Любив сидіти на березі борзенки, кидати крихти хліба у воду і милуватися рибками, щоб підпливали до самого берега. Молоді жили і в Красилівці, і в Часниківці, а найчастіше в борзні. Всі забили, любили дітей, турбувалися про збереження роду. Надія Миколаївна народила трьох синів Карпа Миколу, і останнього у 1808 році. Віктора. Наймолодшою в сім'ї була Оленка. З давніх-давен забіли пишалися своїм родом. Не пам'ятали, хто з предків увів родовий герб, але тільки-но дитина починала щось тямити, які показували закріплену в хаті, а потім із надвору дошку. На червоному тлі щита перевернутий меч до нього дотикалися з боків два золотих півмісяці з обернутими в різнобіч рогами. Над щитом – шолом з трьома страусовими перами. Навколо щита яскравіли літери – МКЗВТВІЦПВЗ. Микола Карпович Забіла – військовий товариш війська їх царської присвітлої величності Запорозького. До герба цього якось підвели Віктора. Та не вразив він хлопчика. Довкола квітували сади, закипали м'якою сивою завірюхою, земля вкрилася білим пухом, а Зозуля почала рахувати роки. Батько Віктора не любив Зозулі. Ховався від її віщувань. Зате любив сидіти на дворі теплої весняної ночі, коли місяць повільно переступає хмарки і кличе за собою в дорогу. І побрів би кудись нічною дорогою, знаходячи шлях по зорях, як ходять чумаки. Та не може. Тільки прислухався до далекого нічного гомону Діброви, звідки інколи чутно було завивання вовків. А їм вторили собаки, а Миколі Карповичу наче легше бо забувається на кілька хвилин біль, Занедужив після сорока, поволі підкрадалася хвороба, не сподіваючись на погане, мало звертав увагу на себе.